Мандрівки Марко Поло Венеціанець Марко Поло, близько 1254 1324 був першим мандрівником у маловідомій за тих часів Азії. Він точно і докладно описав східні держави і народи та відкрив для Європи загадковий Китай. Батько і дядько Марко Поло були купцями, які торгували на Сході, вони багато років служили ханові Білаю, онукові Чингисхана У 1270 році вони повернулися до Венеції, а потім знову вирушили у дорогу через Персію, Монгольську імперію та Золоту Орду, захопивши з собою 17-річного Марко У 1271-75 роках вони дісталися морем до південно-східних берегів Малої Азії, звідти суходолом до Китаю через Вірменське Нагір'я, Месопотамію, Іранське Нагір'я, Памір і Кашгарію. У Китаї Поло зробив собі кар'єру. Він дуже сподобався ханові Хубілаю і майже 15 років служив йому, відвідуючи різні області країни. Він був уражений складністю й ефективністю керування країною, наприклад, її поштовою системою, завдяки якій залічені години звістки з найвіддаленіших куточків імперії надходили до столиці – Поштовий зв'язок здійснювали 300 тисяч коней. Повернувшись до Венеції в 1295 році, Марко Поло взяв участь у конфлікті з Генуєю та у 1297 році потрапив у полон. Перебуваючи у в'язниці, він надиктував співкамерникові історію своїх подорожей. Книга Марко Поло 1298 – цінне джерело відомостей з етнографії, географії – історії Вірменії, Грузії, Ірану, Китаю, Монголії, Індії, Індонезії та інших країн. Вона містить також народні повір'я, легенди, казки. Ця книга мала величезний успіх і вплинула на мореплавців, картографів, письменників у 14-16 століттях. Христофор Колумб взяв її з собою в першу експедицію до Америки – вважаючи, що коли він потрапить до Китаю, вона надасть йому неоціненну допомогу. Марко Поло писав про руську землю. Країна велика, до самого моря. І на тій морі у них кілька островів. Живуть тут християни грецького сповідання. Народ простодушний і дуже вродливий.